Приведи. Уфрід був геть не такий, як колись. Ніде правди діти, в останній Логін бачив його багато років тому, вночі після облоги. Вулицями бродили б'юрби бетодових карлів, які кричали, співали і пили. Шукали, кого б пограбувати та звалтувати. Підпалювали все, що могло горіти. Логін пам'ятав, як лежав у тій кімнаті, здолавши тридубу, плакав і булькотів від болю, який охопив все його тіло. Пам'ятав, як Набурмоса не дивився у вікно і бачив заграву від полум'я, слухав крики над містом, хотів бути там і безкетувати, а роздумував, чи стане коли-небудь на ноги. Тепер під владою Союзу все було інакше, та порядку від цього не дуже-то й побільшало. Сіра гавань була переповнена кораблями надто великими для тутешніх пристаней. Бояки і юрмами ходили вузькими вулицями і повсюди кидали спорядження. Намагалися пробратися крізь тисні вовози, мули і коні, навантажені і перебтяжені. Поранені шкодильгали на милицях, доків або ж їхали на ношах крізь мляву мжичку. На їхні закривавлені пов'язки круглими очима дивилися хлопці зі свіжими обличчями, що йшли у протилежний бік. де Де-неде стояв у дверях хтось зі співничан явно неабияк спанделичений цим величезним потоком чужинців у своєму місті. Стояли здебільшого жінки, діти і старі діди. Логін худко йшов похилими вулицями, пробираючись крізь юрби, з опущеною головою та в каптурі. Руки він тримав стисненими, в кулаки по боках, щоб ніхто не побачив куски відтятого пальця. Меч, який подарував йому бояз, Логін ніс закутаним у ковдру на спині під клунком, так, щоб зброя нікого не збентежила. І все одно йому поколювало плечі на кожному кроці. Він так і чекав, коли хтось крикне «Це ж кривава дев'ятка!» Чекав, коли народ із нажаханими обличчями побіжить і закричить, кидаючи в нього сміттям. Однак цього ніхто не робив. Одна з багатьох недоречних тут постатей геть не дивувала в цьому вогкому хаосі, а якщо хтось його тут і знав, то не шукав. Найпевніше всі чули, буцімто він воз'єднався з землею десь далеко, та ще й зраділи цьому. Втім, безглуздо було зоставатися тут довше, ніж потрібно. Він підійшов до офіцера Союзу, який, судячи з вигляду, міг чимось керувати, скинув каптор і спробував усміхнутися. Відповіли йому на це насмішкуватим поглядом. «Роботи для тебе у нас немає, якщо ти шукаєш саме її. У вас нема такої роботи, як мені треба». Логін простягнув листа, якого дав йому бояз. Офіцер розгорнув його і проглянув. Насупився і перечитав. А тоді з сумнівом поглянув на Логіна, вирушачив вустами. Ну що ж, розумію. Він показав на юрбу молодиків, які стояли за кілька кроків від них, збентежені і невпевнені, жалюгідно зібравшись докупи під дощем, що почав набирати сили. Сьогодні по обіді на фронт відбуває колона підкріплень, можеш вирушити з нами. А то ж. Підкріплення з цих наляканих хлопчиків явно буде яке, Та для нього це не мало значення. Його не надто обходило з ким їхати, аби тільки в той бік, де би тот. У бабіч дороги під гучні звуки ми готіли дерева, тьмяно-зелені і чорні. Під ними ховалося багатько тіней, а може і багатько несподіванок. Мандрувати в такий спосіб було непросто. Боліли руки через те, що треба було постійно триматися за поруча, а ще більше боліла дупа через підскакування і сіпання на тому твердому сидінні. Однак вони мало-помало наближалися до мети, і Логін гадав, що це найголовніше. Позаду їхали інші вози, що тягнулися уздовж дороги повільною вервочкою, перевантажені людьми, харчами, одягом, зброєю та всім потрібним для війни. На кожному був запалений ліхтар, що висів ближче до передка, тож у тьмяному присмерку гойдалася вервочка вогнів, що спускалися в долину і підіймалася віддаленим схилом, позначаючи дорогу, якою вони приїжджали ліс. Логін повернувся і глянув на хлопців із союзу, які збилися в купу біля передка воза. Їх було дев'єте. І всі смикались і гойдались у такт підскакування оси й воза, а також трималися якнайдалі від Логіна. Бачив коли-небудь на людини такі шрами, пробурчав один, не здогадуючись, що Логін знає їхню мову. А хто це взагалі? Без поняття. Мабуть, північанин. Та бачу, що північанин був дуре, я про те, що він робить тут із нами. Може, він розвідник? Здоровезний, як на розвідники, ні. Логін усміхнувся сам собі, дивлячись на дерева, як і минав. Він відчував прохолодний вітерець на обличчі, запах туману, землі, студеного вологого повітря. Ні за що не подумав би, що радітиме поверненню на північ. Але він йому радів. Добре було, довго провештавшись на чужині, опинитися в місті, правили якого знаєш. Вони в десятьох отаборалися на дорозі. Одна компанія з багатьох, що розсілася по лісу, не відходячи, не відходячи далеко від своїх возів. Дев'ятеро хлопців, з одного боку великого багаття, на якому булькав казанок із супом, випускаючи пару з чудовим запахом. Логін дивився, як хлопці його помішують, розмовляють між собою про домівку, про майбутнє і про те, як довго вони тут будуть. За якийсь час один із них заходився розливати їжу по мисках і роздавати їх присутнім. Закінчивши з усіма іншими, поглянув на Логіна, а тоді наповнив іще одну миску. Підбрів до нього так, ніби наближався до клітки з вовком. Миску хлопець тримав на відстані витягнутої руки. Суп? Він широко роззявив рота і показав на нього вільною рукою. Дякую, друже, сказав Логін, узявши миску. Та я знаю, куди його лити. Хлопці всі як один витріщилися на нього з тривогою на обличчях, освітлених мерехтливим жовтим сяйвом із віддаленого боку вогню. Коли він заговорив їхньою мовою, їхні підозри щодо нього стали ще сильнішими. Ти балакаєш спільною? І мовчав про це, так? Мій досвід показує, що краще здаватися меншим, ніж насправді. Твоя воля, відповів хлопчина, який дав йому миску. То як тебе звати? Логін на мить замислився. Чи не вигадати йому щось? якесь нікчемне ім'я, про яке ніхто не міг чути. Але він той, хто він є. І рано, що пізно його хтось упізнає, Та й брехати він ніколи не вмів. Мене звуть Логін Дев'ятипалий. Хлопці явно нічого не відчули. Вони ніколи не чули про нього та звідки могли почути. Це ж купка фермерських синів іздалеку, із сонячного союзу. Вигляд у них був такий, наче вони власні імена ледве знали. Чого ти тут? запитав один із них. Того ж що й ви приїхав убивати. Тут хлопці трохи збентежилися. Не вас, не турбуйтеся. Мені треба деським розквітатися. Він кивнув далі вздовж дороги. З бетоном. Хлопці перезирнулися, тоді один із них стенув плечима. «Що ж, мабуть, головне, щоб ти був на нашому боці». Він підвівся і витягнув зі свого клунка пляшку. «Хочеш випити? «Ну що ж», – усміхнувся Логін і простягнув склянку. «Ще ніколи від такого не відмовлявся». Він осушив склянку одним ковтком і присмокнув губами, відчувши, як напій зігріває йому горлянку. Хлопець налив йому ще. «Дякую, тільки не наливай мені забагато». «Чому?» – спитав хлопчина. «Тоді нас повбиваєш?» Повбиваю, якщо вам пощастить. А якщо ні? Логген усміхнувся, не відриваючись від кухля. Заспіваю. Тут хлопак усміхнувся, а один із його товаришів засміявся. Замить йому зі свістом влучила вбік стріла, і він закашляв кров'ю собі на сорочку, а пляшка впала на траву, і з неї в пітьмі з булькотом полилося вино. Ще в одного хлопця стріла застрягла у стигні. Він сидів, застигнувши на місці, і витріщався на неї. Звідки це... А тоді всі закричали, намагаючись знайти зброю чи падаючи до лілиць. Продзищало ще кілька стріл. Одна зі стукотам упала в багаття, здійнявши зливу іскор. Логін вихлюпнув свій суп, підхопив меч і побіг. Дорогою наскочив на одного з хлопців так, що той упав до лілиць, послизнувся і сам ковзнув. Випростався і дриманув до дерев, із яких вилетіла стріла. Треба було або бігти просто на них, або тікати, і він зробив вибір, не думаючи. Часом не надто важить, який вибір зробити, головне зробити його швидко і не змінювати. Примчавши до дерев, Логін побачив одного з лучників. Його бліда шкіра майнула в темряві, коли він потягнувся до нової стріли. Логін витягнув із побитих піхов меч творця і проравів бойовий клич. Найпевніше, лучник міг би скористатися стрілою, перш ніж Логін на нього наскочив, але це було б ризиковано, та й зрештою йому забракло відваги постояти там і зачекати. Мало хто здатен оцінити свої можливості, як годиться, коли до нього мчить смерть. Чолов'яга запізніло кинув лука і розвернувся, щоб побігти, а Логін рубанув його по спині, щоб той ступив один-два кроки, і лучники з криком полетів у кущі. Чоловік сяк так перевернувся лицем до гори, заплутавшись у підліску, Закричав і спробував намацати ніж. Логін здійняв меч, щоб закінчити роботу. Відтак із рота лучника бризнула кров, і він затримтів, відкинувся назад і стих. «Ще живий!» – сказав Логін самому собі, сів на впочепки біля трупа і вдивився в темряву. «Певно було б краще для всіх, якби він побіг у протилежний бік, але для цього вже було трохи запізно. Певно було б краще, якби він зостався в Аду, та для цього теж уже було трохи запізно». «Клята північ!» – пошепки лайнувся він. «Якщо він дасть цим падлюкам утекти, вони розбишакуватимуть повсюди, аж до фронту». А Логін геть не зможе спати через тривогу, вже не кажучи про чималі шанси дістати стрілу в обличчя. Краще йти по їхній душі, ніж чекати, коли вони прийдуть до нього. Він пізнав це на власному гіркому досвіді. Логін чув, як решта нападників із засідки тікають навпростець крізь кущі і подався за ними, міцно обхопивши долоні руків ямича. Він навпомоцки пробирався між стовбурів дерев, тримаючись на віддалі. Сяйвав вогню, і крики хлопців із Союзу позаду нього стухли, і врешті він опинився в глибині лісу, де пахло соснами і вогкою землею. А куди йти, йому підказував лише тупід квапливих людських ніг. Логін злився з лісом, як за старих часів. Це було не так і складно. Вміння повернулось в мить, наче він руками щоночі скрадався поміж дерев. Серед ночі пішли луною голоси. Логін спинився, принижк за стовбуром сосни і послухав. «Де брудний ніс?» Мовчання. Мабуть, загинув. Загинув як? І з ним хтось був, вороне. Якийсь здоровий мудак. Ворон. Логін знав це ім'я. І впізнав голос, коли його почув. Іменитий, який бився за дрібнокоста. Їх із Логіном не можна було назвати друзями, та вони знали один одного. Стояли поруч у строю під Карлеоном, билися там пліч-опліч. А тепер вони тут. І їх знову розділяє щонайбільше кілька кроків але вони цілком готові вбити одне одного. Витівки долі часом бувають чудними. Від бою з кимось до бою проти когось усього один крок. Значно ближче, ніж до того, щоб не битися взагалі. «То був півничанин?» – дулинув голос ворона. «Може й так. Хай хто то був, а він знає своє діло. Надійшов дуже швидко, я не встиг вистрілити». Зраза, Ми такого не допустимо. Отаборимося тут, а завтра підемо за ними». Може, тоді прикінчимо його того здоровила? О, так, його нахуй, за це не хвилюйся, я йому шию розітну, тому гадові. Ну й молодець, а то ти можеш пильнувати його, поки всі ми поспимо. Може, цього разу ти не заснеш від гніву, а? Так ота мене, правду кажеш. Лугін сидів і дивився раз у раз, помічаючи дещо між дерев, поки їхня четвірка розкладала ковдри і готувалася до сну. П'ятий повернувся спиною до решти, дивлячись у той бік, звідки вони прийшли, і почав нести варто сидячи. Логін зачекав і почув, як один захрупів. Почав накрапати дощ, який стукав і стікав по гіллю сосун. За якийсь час він став крапити Логінове волосся, під одяг, стікати по його обличчю і падати на вологу землю. Крап, крап, крап. А Логін сидів нерухомий і мовчазний, як камінь. Терпіння може бути грізною зброєю. Та хіба одиниці навчаються нею користуватися? Важко думати про вбивство, коли опиняєшся в безпеці, і кров у жилах остеяє. Проте Логінові це завжди вдавалося. Тож він сидів, коротаючи повільний час, і думав про давнє минуле, доки місяць не опинився високо в небі, і між деревами разом із лоскітливим дощем не полалося бліде світло. Бліде світло, якого Логінову було досить, щоб виконати свою роботу. Він розпрямив ноги і заворушився, пробираючись між стовбурів дерев і обережно ступаючи по підліску. Дощ був йому союзником. Його стукіт і крапання приховували тихі звуки Логінових чобіт, поки він обходив вартового ззаду. Логін дістав ножа з вологим клинком, який зблиснув у нерівномірному місячному світлі. А тоді вибрів із поміж дерев і пройшов крізь їхній табір. Пройшов між тими, хто спав так близько, що міг їх помацати. По-братньому близько. Вартовий невдоволено шморнув носом і посунувся, натягнувши на плечі мокру ковдру, всіюномерихтливими крапельками дощу. Логін зупинився і зачекав, опустив погляд на бліде лице одного з поснулих, завернений в бік із заплющеними очима і роззявленим ротом. Дихання чоловіка злегка курилося серед вологої ночі. Тепер вартовий застиг, а Логін підкрався до нього, затамувавши подих. Простягнув ліву руку, ворушачи пальцями в емлистому повітрі, чекаючи слушної миті. Простягнув правицю, міцно стиснувши в ній жорстке руків'я ножа. Відчув, як шкіряться його зціплені зуби. Час настав. А коли час настає, треба діяти, не озираючись назад. Подягнувшись у біки вперед, Логін міцно затиснув рукою рота вартовому, швидко і жорстоко різав по горлу так глибоко, що відчув, як кланок дряпнув кістки його шиї. Вартовий трохи посмикався і попручався, та Логін тримав його міцно, так як тримають кохану людину. А звуків він не видавав, хіба що тихо забулькотів. Логін відчув у себе на руках кров, гарячу і липку, і інші його ще не винтежили. Якщо один із них прокинеться, то побачить лише обриси однієї людини в пітьми, а це вони її очікують побачити. Невдовзі вартовий обм'як, і Логін обережно поклав його на бік. Його голова безвільно звісилася. Під мокрими ковдрами безпорядно лежали чотири тіла. Може, і був колись час, коли Логінові довелося б готувати себе до такої роботи, коли йому б довелося подумати, чому так чинити правильно. Та якщо це так і було, то цей час уже давно минув. На півночі людей убивають, поки вони думають. Тепер ці люди – просто чотири завдання, які треба виконати. Логін підкрався до першого – Підняв закривавлений ніж і вдарив згори вниз просто в серце, проштрикнувши йому плащ і затиснувши рукою рота. Чолов'яга помер іще тихіше, ніж спав. Логін кинувся на другого, готовий зробити те саме, його чобід гепнув у щось металеве, можливо, флягу для води. Хай що то було, звук вийшов досить гучний. Той другий розплющив очі і почав здійматися. Той другий розплющив очі і почав підійматися. Логін угородив ножа йому внутрішній, потягнув зброю, розтинаючи йому живіт. Чоловік якось захрипів, роззявивши рота і виболивши очі, і ухопивши Логіна за передпліччя. «Га!» – сів і витріщався третій. Логін вирвав руку і здійняв меча. «Що за?» Чоловік несвідомо підняв руку і тьмяний клинок відтяв його долоню від зап'ястка, а тоді глибоко врізався йому в череп. У вологе повітря здійнялися чорні бризки крові, а чоловік перекинувся на спину. Але останній з них, завдяки сьому, дістав удосталь часу, щоб викотитися з коври й сокиру. Тепер уцілілий стояв, зігнувшись і розкинувши руки, готовий до бою, як той, хто вже вдосталь у цьому вправлявся. Ворон. Логін чув, як він дихає, бачив, як його дихання куриться серед дощу. Треба було починати з мене, процідив Ворон. Логін не міг цього заперечити. Він збирався перебити їх усіх і не дуже замислювався, в якому порядку це робити. Однак тепер перейматися цим було трохи запізно. Він станув плечима. «Та яка різниця, почати чи закінчити?» «Побачимо!» Ворон здійняв сокировим листе повітря, тупцюючись і шукаючи слабкого місця. Логін стояв нерухому і переводив подих. Його меч повис із боку, поки він стискав у ці його холодне і мокре руків'я. Логін ніколи не любив рухатися, перш ніж настане час. Краще назвися мені, поки ще дихаєш. Мені приємно знати, кого я вбив. Ти вже мене знаєш, вороне. Логін підняв другу руку, розчепиривши пальці, і на його закривавленій долоні й закривавлені куски пальця заблищало місячне сяйво. Ми стояли поряд у струю під Карлеоном. Ніколи не думав, що ви так швидко мене забудете, але мало що складається так, як ми очікуємо, аге Ворон уже перестав рухатися. У темряві Логін бачив хіба що блиск в очах чоловіка, але помітив у його позі сумнів і страх. «Ні!» – прожепотів ворон, хитаючи головою в темряві. «Не може бути! Дев'ятий палий помер!» «Та невже!» – Логін глибоко вдихнув і поволі видихнув у вологу ніч. «Тоді є, напевно, його привід!» Хлопці із Союзу викупили якусь нору, щоб у неї засісти, а з боків обклали її мішками та ящиками замість валу. Логін раз у раз бачив, як над краєм з'являлося чиєсь обличчя, вдивляючись у дерева, або ж від наконечника стріли чи списа відбивалося тьмяне світло вогню, що догоряв. Окупалися, чекають нового нападу із засідки. Якщо раніше вони були нервові, то тепер найпевніше вони всиралися й на логін покажеться, хтось із них, мабуть, злякається і застрелить його. Спуск на тих клятих союзних арбалетах спрацьовував від одного дотику, що й на них натягували. Це було б цілком у його дусі – бути вбитим своїми на краю світу, та особливого вибору він не мав. Не пішки ж на фронт добиратися. Тож логін прокашлявся і гукнув: "Ви там не стріляєте і взагалі?" За кілька кроків ліворуч від нього спрацювала тетива, і стріла з арбалета з глухим ударом врізалася в дерево. Логін пригнувся до мокрої землі. «Не стріляйте, я сказав!» «А хто там?» «Це я, Дев'ятипалий!» Мовчання. «Північанин, який їхав на возі!» Запала довга тиша. Дехто зашепотів. «Гаразд, тільки виходь поволі і тримай руки так, щоб ми їх бачили!» «Добре!» Логін розпрямився і потихеньку вийшов з-поміж дерев, задерши руки вгору. «Тільки не стріляйте в мене, згода! Ви самі пообіцяли!» Він пішов до вогню, розкинувши руки і кривлячись від думки про те, що може щохвилини дістати стрілу в груди. Впізнав обличчя хлопців, яких бачив раніше, а ще офіцера, який командував колоною забезпечення. Кілька з них не зводили з нього арбалетів, поки він не квапом і по тимчасовому парапету і спускався до окопу. Викупили його перед вогнем, але не надто добре, і на його дні утворилася велика баюра. «Куди ти в бій садівся?» – сердито поцікавився офіцер. Вистежував тих, хто напав на нас сьогодні. «І що, впіймав?» – запитав один із хлопців. «А вже ж!» «І що?» «Вони мертві!» – Логін кивнув на Баюру над дні ями. «Тож вам не треба спати у воді. Той суп іще зостався? Скільки їх було?» – різко спитав офіцер. Логін повирушив ринки в багаття, але казанок виявився порожнім. Клята його удача. «П'ятеро! Ти сам один пішов на п'ятьох?» Спочатку їх було шестеро, та одного я вбив на початку. Він десь отам між деревами. Логін витягнув із свого в краєць хліба і потерним казанок із середини. Спробував принаймні помастити його жиром із м'яса. Я почекав, доки вони заснули, і битися віч на віч довелося тільки з одним. Гадаю, мені просто завжди так толонило. Та почувався він не таким уже й щасливчиком. У світі від вогню було видно, що його рука досі закречена кров'ю. Темна кров потрапила Логінові під нігті, засохла в борозних на його долоні. Завжди таланило. Офіцера це, вочевидь, не переконало. «Звідки нам знати, що ти не один із них? Що ти не шпигував за нами? Що вони тепер не чекають отам, коли ти даси їм знак, що ми вразливі?» «Та ви всю дорогу були вразливі», – перхнув Логін. «Але запитання слушне. Я думав, що ви можете його поставити». Він витягнув із запаска поросинову торбу. «Тому приніс вам оце!» Офіцер, нахмурившись, простягнув руку до торби, потрусив її, щоб розкрити, і підозрілого зазирнув усередину. Ковтнув. «Їх, як я вже казав, було п'ятеро, тому там десять великих пальців. Тепер ти задоволений?» Офіцер, здавалося, відчув радше нудоту, ніж задоволення, проте кивнув, міцно стуливши вуста, і повернув торбу логінові, тримаючи її на відстані витягнутої руки. Той похитав головою. Залиш її собі. У мене немає середнього пальця, а великі всі на місці. Віз схитнувся і зупинився. Останню милю чи дві вони не їхали, а повзли. Тепер дорога, якщо цим словом можна було назвати море Багнюки, була захарашена безпорадними людьми. Вони із чавканням пересувалися з одного сухого місця до іншого, петляючи під ріденьким дощиком між безлічу застряглих возів і нещасних коней, стосами ящиків і бочок та підозріло похилих наметів. Логін бачив, як компанія збадьораних хлопців силкувалася зрушити з місця фургон, який по осі коліс застряг у багні. Без особливого успіху. Це було все одно, що бачити, як армія поволі тоне в болоті. Величезне кораблетроща на землі. Тепер Логінових попутників зосталося семеро. Вони були згорблені, худі і здавалося, неабияк стомились від безсонних ночей негоди на шляху. Один загинув, а ще одного вже відправила назад до Уфріта зі стрілою в нозі. Не найкращий початок мандрів на півночі, та Логін сумнівався, що далі буде краще. Він зліз із затка воза, вгрузнувши чобітьми в добре второвану багнюку, вигнув спину і потягнув зболілі ноги, а тоді стягнув свій клонок. «Ну, удачі!» – кинув Логін хлопцям, жоден із них не заговорив. Після того нічного нападу вони до нього майже не говорили. Найпевніше їх збентежила та історія з великими пальцями. Втім, на думку Логіна, вони й дешево відбудуться, якщо не побачать тут нічого страшнішого. Він знизав плечима, розвернувся і почолапав крізь багнюку. Просто попереду офіцерові з колонне забезпечення читав мораль високий похмурий чолов'яга в червоній формі, найбільше схожий на головного серед цього гермидеру. За хвилину Логін його впізнав. Вони сиділи разом на бенкеті в зовсім іншому середовищі і розмовляли про війну. Тепер цей чоловік здавався старшим, хударлявішим, міцнішим. Його лице було сильно насуплене, а мокре волосся добряче посивіло. Проте, побачивши, що поряд стоїть Логін, він усміхнувся і підійшов до нього, простягши руку. «Ради мертвих!» – промовив він гарною північною мовою. «Доля вміє пожартувати, я тебе знаю!» «І я тебе!» «Дев'ятий пали, так?» «Правильно, а ти Вест із Енглії!» «Так і є!» «Вибач, що не можу влаштувати тобі ліпший прийом, та армія дісталася сюди лише вчора чи позавчора, і порядку, як бачиш, у нас іще немає!» «Не туди, придурку!» Гримнув він на візника, який намагався проїхати між двома іншими вазами, хоча місця між ними явно було замало. «У цій клятій країні взагалі є літо?» «Воно перед тобою. А зими ти хіба не бачив?» Ти маєш рацію. А що тебе сюди привело?» Логін вручив Вестові листа. Вест зігнувся, щоб уберегти його від дощу, і насуплено прочитав. «Підпис лорд Камергер Хофф, так? А це добре?» Вест віддав листа і скривив губи. «Гадаю, може бути по-різному. Це означає, що ти маєш могутніх друзів або могутніх ворогів». «А може і тих, і тих». Вест усміхнувся. «Як на мене вони завжди в купі. Ти приїхав битися?» «Так». «Добре. Нам завжди стане у пригоді людина з досвідом». Вест подивився, як рекрути злізають із возів і протяжно зітхнув. У нас досі забагато зелених. Йди до решті півничан». І з вами є північани?» «Так, їх щодня більше. Здається, багато із них не надто раді правиленню свого короля, зокрема його домовленості з Шанка». «Домовленості? Із Шанка?» Логін насупився. Він ні за що не подумав би, що навіть битот може так низько впасти, та це було далеко не першим розчаруванням в його житті. «На його боці б'ються пласкоголові?» «Однозначно, у нього пласкоголові, а в нас північани». «Світ дивне місце, Далабі!» «Це вже точно!» – похитав головою Лорін. «Скільки їх у вас?» «Здається, з останніми підрахунками дуже з 300, хоча вони не надто тішаться, коли їх рахують. Тоді, мабуть, вважатимуть, що їх 301, один, якщо ви мене приймете. У них табір отам, на лівому фланзі!» Вест показав туди, де на тлі вечірнього неба темніли силуети дерев. «Ясно! А хто їхній отаман?» «Такий собі шукач!» Логін на одну довгу мить витрішився на співрозмовника. «Такий собі хто?» «Шукач, знаєш його?» «Можна і так сказати», – прожепотів Логін, і по його обличчю розтягнулася усмішка. «Можна і так сказати». Швидко носували сутінки, а за ними швидко насувала ніч. І коли Логін підійшов до табору північан, ті саме розпалили велику ватру. Він бачив оберси карлів, які сиділи у бабіч багаття, на тлі полум'я їхні голови і плечі здавалися чорними. Чув їхні голоси та їхній сміх, який тепер, коли дощ припинився, гучно звучав у вечірньому затиші. Логін уже давно не чув, щоб ціла юрба людей розмовляла лише північною. І оця мова звучала для нього дивно, хоч і була йому рідною. Це навіювало неприємні спогади. Натовпи кричать на нього, кричать на його підтримку. Натовпи кидаються в бій, радіють перемогам, тужать за загиблими. До нього звідкись доходив запах смаженого м'яса, солодкий, насичений запах, від якого лоскотало в носі і бурчав живіт. На жердині біля стежки почепили смолоскип, а під ним стояв явно знуджений хлопчина зі списом, який набурмосився на Логіна, коли той підійшов. Певно, витягнув такий жереб стояти на варті, поки інші їстимуть, і це його, вочевидь, не надто тішило. «Чого треба?» – буркнув він. «Шукач тут і з вами?» «Так, а що?» Мені треба з ним поговорити. Та невже! До них підійшов іще один чоловік, уже далеко не в розквіті літ, із пишним сивим волоссям і обвітреним лицем. Що у нас тут? Новачок! Буркнув хлопчина. Хочу побачити отамана. Старий примружився на Логіна і насупився. Друже, я тебе знаю? Логін підвів обличчя так, щоб на нього впало світло смолоскипа. Краще подивитися людині в очі, показатись їй, показати, що ти не відчуваєш страху. Так його навчив батько. «Не знаю. А що, знаєш?» «Звідки ти прийшов? Із ватаги Білобока, так?» «Ні, працював сам». «Сам? Ну що ж». «Здається, я тебе впі. Старий вирічив очі. У нього безвільно відвисла щелепа, але це стало біле, як шматок крейди. Блять, ради мертвих!» Прошепотів він і незграбно позиткував. «Це ж кривава дев'ятка!» Можливо, Логін сподівався, що його ніхто не впізнає. Що його всі забули, що в них тепер нові турботи, і він буде просто людиною такою, як усі. Але тепер він побачив на обличчя старого той самий вираз, зляканий до всирачки. І йому стало зрозуміло, як воно буде далі. Так само, як колись. А найгірше було ось що. Тепер, коли Логіна впізнала, і він побачив цей страх, цей жах, цю шану, він не був певен, що це видовище йому не подобається. Він же заслужив це, хіба ні? Зрештою, що правда, ти правда. Він кривава дев'ятка. До хлопця ще не зовсім дійшло. «Ви з мене смієтеся, так? А наступного разу казатимете, що приперся би тот власною персоною?» От тільки ніхто не сміявся. А Логін підняв руку і поглянув крізь прогалено на місці середнього пальця. Хлопчина перевів погляд із його куски на старого, що тримтіва тоді назад. «Бляха-муха!» Прохріпів він. Де твій отаман, хлопче? Логін злякався власного голосу, беземоційного, мертвого, холодного, мов зима. Він, він. Хлопчина тремтливо підняв палець і показав на дерева. Ну що ж, мабуть, я сам його винюхаю. І хлопці старий втекли з Логінової дороги. Минаючи їх, він не всміхався, а радше відтягнув губи, показуючи їм зуби. У нього ж як не як була певна репутація, яку треба було підтримувати. «Не турбуйтеся», – прошепотів він йому в обличчя. «Я ж на вашому боці, правильно?» Ніхто не сказав йому і слова, поки він йшов за спинами карлів до початку багаття. Кілька карлів озирнулися через плече, та на Логіна зважали не більше, ніж на будь-якого новачка в таборі. Вони ще не здогадувалися, хто він такий, але скоро довідаються. Той хлопчина і той старий пошепки розкажуть іншим – і ця оповідь розійдеться довкола багаття, як це буває з розказаними пошепки, і за ним спостерігатимуть усі. Логін сихнувся. Поряд із ним ворухнулася велика тінь. Така здорова, що він спершу прийняв її за дерево. Величезний чолов'яга, який чухав бороду і усміхався до вогню. Тулдуру. Грозову хмару не можна було сплутати ні з ким навіть у напівтемряві. Надто вже він був великий. Логін знову замислився, як у біса примудрився його здолати. Тут він відчув дивне і сильне бажання просто опустити голову і пройти далі в ніч, не озираючись. Тоді йому більше не доведеться бути кривавою дев'яткою. Залишається тільки зелений хлопчисько і старий гань, які присягатимуться, що якось уночі бачили привида. Можна було податись кудись далеко, почати спочатку, стати ким заманеться. Але Логін якось уже спробував це зробити, і добра йому з того не було. Минуло завжди йшло за ним по п'ятах і дихало йому в шию. Настав час розвернутися і поглянути йому в обличчя. «Ну, добре, здорованю. Тул придивився до нього в сутінках. Довколо його обличчя, схожого на велику скелю і бороди, схожої на великий килимок, вирушилися жовто-гаряче світло і чорний тінь. Хто? Стривай!» Логін ковтнув. Тепер, якщо замислитися, він гадки не мав, що вони можуть подумати, коли побачать його знову. Бо вони ж як-не-як довго були ворогами, перш ніж подружити. Кожен із них бився з логіном. Кожен дуже хотів його вбити і мав на добре причини. Тоді він утік на південь і кинув їх на поталу шанка. Що як після річної чи навіть більшої розлуки йому не дістанеться нічого, крім холодного погляду. А тоді Тул схопив його і мало не задушив у обіймах. «Ти живий!» Відпустив логіна, щоб перевірити, чи ту людину він схопив, а тоді знову обійняв. «Так, живий!» – прохрипів Логін, якому ледве стало на це дихання. Ну, хоч одна людина його тепло привітає. Тул усміхався на весь рот. «Не соромся!» – жестом покликав Логіна за собою. «Хлопці просто всруться!» Той пішов за Тулом, відчуваючи, як серце мало не вискакує з грудей до початку багаття, де мав сидіти отаман із найближчими до нього імінитими. Вони справді були там, розсілися на землі. Шукач сидів посередині і тихенько бурмотів щось довг. Мовчуний з другого боку сперся на лікуть і вовтузився з пір'ям на своїх стрілах, наче нічого не змінилося. «Шукачу, тут до тебе дехто прийшов!» – сказав Тул. Голос у нього став високий від стримування таємниці. «Що справді?» – Шукач поглянув на Логіна, та він сховався в тіні за Туловим величезним плечем. «А це може зачекати, доки ми поїмо?» «Знаєш, мені здається, що не може». І чому ж? Хто це?» «Хто це?» – Тул схопив Логіна за плече і штовхнув його на світло вогню так, що той захитався. «Та це ж, блядь, Логін дев'ятипалий!» Логінів Чобіт ковзнув у багні, і він мало не гепнувся на дупу і був змушений добряче помахати руками, щоб утримати рівновагу. Всі балачки довкола вогню вмить затихли, і всі повернули обличчя в його бік. Два довгі застиглі ряди обм'яклих облич у мінливому світлі. Не було чути жодного звуку, крім зітхань, вітру і потріскування вогню. Шукач витріщався на Логіна так, ніби в його перед носом пішли мертвяки, і в нього щомиті дедалі більше відвисала щелепа. «Я думав, вас усіх перебили», – сказав Логін, знову опанувавши себе. «Гадаю, можна дивитися на речі аж за натуральну». Шукач поволі звівся на ноги, простягнув руку, а Логін її прийняв. Говорити не було про що, зважаючи на те, скільки всього вони пройшли разом. Бої, Шанка, переходи через гори, війни і те, що було після воєн. Це тривало багато років. Шукач стиснув руку Логінові, той ударив по ній зверху другою рукою. І шукач теж ударив по ній другою рукою. Вони сміхнулись один одному, кивнули, і все стало так, як було. Слова були зайві. «Мовчу, радий тебе бачити». «Угу». Буркнув мовчан і вручив йому кухоль, а тоді знову перевів погляд на стріли, наче Логін хвилину тому пішов відлити, а за хвилину повернувся, яку усі очікували. Логін мимихить усміхнувся. Ні на що інше він і не сподівався. «А цей чорний доу там ховається?» «Сховався б краще, якби знав, що ти прийдеш». Доу з усмішкою не зовсім непривітною оглянув Логіна з голови до ніг. «Та це ж дев'ятипалий власною персоною!» «А ти хіба не казав, що він беркицнувся, скручі?» Різко гукнув він Шукачеві. «Я це бачив!» «О, я беркицнувся!» Логін згадав вітер, що дув йому у рота, камінь і сніг, що крутилися довкола нього, і сильний удар, із яким вода вибила із нього дух. «Беркицнувся і більш-менш уцелів!» Шукачев звільнив для нього місце на розстелених шкурах біля багаття, і Логін сів, а інші сіли поряд. Доу хитав головою. Дубі, гадові, завжди щастило з виживанням. Я мав би знати, що ти припрешся. А я був певен, що плоскоголові вас здолали, зізнався Логін. Як ви звідти вибралися? Нас витягнув три дуба, сказав Шукач. Тул кивнув. Вивів нас і перевів через гори, а тоді крізь усю північ, аж до самої Енглії. І ви, певно, всю дорогу сварились, як старі баби, Шукач усміхнувся довг. Дехто дорогою не... «А де Тридуба зараз?» Логінуві не терпілося перекинутися словом із тим старим. «Він мертвий», – повідомив мовчун. Логін поморщився. Він здогадувався, що таке можливо, якщо вже шукач за старшого. Тул кивнув великою головою. «Загинув у бою! Вів атаку на Шанка! Загинув у бою з тією істотою, тим страховидлом!» Йобана, зараза!» – доусплюнув у землю. «А що Форлі?» «Мертвий!» – різко відповів Дов. «Пішов до Карлеона попередити битода, що за гіри дучанка. Кальдер наказав його вбити просто заради сміху, падлюка». Він сплюнув іще раз. Доу він такий, завжди любив плюватися. «Мертвий!» – Логін похитав головою. «Форлі мертвий, Тридуба мертвий. Шкода, хай йому грець» а ще не так давно, а він гадав, що вони всі возєдналися з землею, тож четверо живих це в певному розумінні все одно було вельми незле. Що ж, вони обидва були славними людьми, одними з найкращих, та й померли, здається, гідно, принаймні як на людей. Так, погодився Тул і підняв кухоль. Цілком гідно за мертвих. Усі випали мовчки, а Логін, відчувши смак пива, прицмокнув губами. Нато давно його тут не було. «Отже, минув рік», – проборчав Доу. «Ми декого вбили, і з біса багато ходили, а ще билися у збіса біса великому бою. Втратили двох і здобули нового отамана. А що за чортивнею ти займався, дев'ятий палий?» «Ну, тут ціла історія», – Логін замислився, яка сама, і зрозумів, що не знає, напевне. «Я гадав, що Шанка здолали вас усіх, бо життя навчило мене очікувати найгіршого, тож пішов на південь і натрапив на одного чаклуна». Пішов із ним у такі собі мандри, за море і ще далі, по певну річ. А коли ми дісталися куди треба, її там не було. Тепер, коли він вимовив усе це в голос, це звучало досить божевільно. «Яку річ?» – запитав Тул, аж скривившись від спантиличення. «А знаєш що?» – Логін облизав губи і відчув на них смак випивки. «Здається, я насправді і сам не знаю». Всі перезернулися так, ніби ніколи не чули такої придуркуватої історії, а Логін був змушений визнати. Мабуть, такі і не чули. «Та зараз це вже не має значення. Виявляється, життя не таке паршиве, яким я його уявляв». Логін товариськи плеснув тула по спині. Шукач надув щоки. «Що ж, так чи інакше, ми раді, що ти повернувся. Тепер ти, мабуть, повернешся на своє місце?» «Своє місце? Ну, перебереш владу на себе, хіба ні? Ну, тобто, ти ж був отаманом. Колись, може, і так, але повертатися до цього не збираюся. Здається, ці хлопці цілком задоволені тим, що є». Але ж ти краще за мене знаєш, як вести людей за собою. Я в цьому не впевнений. Коли я був за старшого, це нікому великого добра не приносило, ж? Ані нам, ані тим, хто бився з нами, ані тим, проти кого ми билися. Логін згорбив плечі, згадавши минуле. Якщо хочеш, я даватиму поради, але сам волів би йти за тобою. Я вже не курувався і не надто добре. Шукач явно сподівався на інший кінець. Ну, якщо впевнений... Я впевнений... Логін плеснув його по плечу. «Нелегко бути атаманом, геш?» «Так», – пробурчав шукач. «Нелегко, хай йому грець. «Та й гадаю, чимало цих хлопців раніше виступали проти мене, і не надто раді бачити мене зараз». Логін поглянув на суворі обличчя вздовж багаття, почув, як люди стиха перемовляються, згадуючи його ім'я. Надто тихо, щоб зрозуміти, про що саме йдеться, та він здогадувався, що його не хвалять». Не турбуйся, коли почнуться бої, вони точно радітимуть, що ти з нами. Може і так. Страх, як шкода, що йому доведеться вдаватися до вбивств, щоби з ним почали хоча б вітатися. На нього з темряви визирали уважні очі, які швидко відверталися, коли Логін перехоплював їхній погляд. У вічі йому, по суті, дивилася всього одна людина. Здоровий хлопак, з довгим волоссям біля середини багаття. «Хто це такий?» – спитав Логін. «Хто саме?» «О той хлопчина, який на мене дивиться» то Дрижак, шукач близав за зуби. Він, Дрижак, дуже сміливий. Бився з нами вже кілька разів, і б'ється він з біса добре. Передусім скажу тобі, що він людина хороша, і ми йому завинили. А далі варто згадати, що він син Хрипія. Логіна накрила хвилою нудоти. Хто-хто? Його інший син. Хлопчисько? Усе те вже давно минуло. Хлопчиська виростають. Це, може, і давно минуло, та ніхто нічого не забув. Влогин бачив це відразу. Тут на півночі нічого ніколи не забувається, і він не мав би думати, ніби щось може забутися. Я мушу йому дещо сказати. Якщо нам доведеться битися разом, я мушу дещо сказати. Шукач поморщився. Можливо, краще не казати нічого. Де який ран краще не чіпати. Підиш, а вранці поговори з ним. У денному світлі всі слова звучать справедливіше. А ще ти можеш вирішити цього не робити. Угу. мм, мм, мм, Логін підвівся. Найпевніше ти маєш рацію, та краще вже зробити це, ніж жити у страху перед цим, Шукач кивнув на вогонь. Логіна, за тобою сумували, і це правда. Я за тобою теж, шукачу, за тобою теж. Він пішов крізь темряву, що смерділа димом, м'ясом і людьми за спинами карлів, які сиділи біля вогню. Відчував, як вони горблять плечі і бурмочать, коли він їх минає. Логін знав, про що вони думають. «Кривава дев'ятка, просто позаду мене, а це остання людина на світі, до якої варто повертатися спиною». Він усю дорогу бачив, як дрижак спостерігає за ним. Одне його голодне око визирає крізь довге волосся, а губи стискаються в сувору риску. Він витягнув ножа, щоб поїсти, та цим ножем було б так само зручно закулоти людину. Логін сів на впочепки біля дрижака і подивився, як виблизкує на лезі того ножа світло від вогню. «То ти кривава дев'ятка!» Логін скривився. Так, мабуть. Дрижак кивнув, не зводячи з нього погляду. То он, який із тебе кривава дев'ятка. Сподіваюся, ти не розчарований. О, ні, я не розчарований. Приємно нарешті знати, яке в тебе лице. Логін опустив погляд на землю, намагаючись зрозуміти, як на це відповісти. Що зробити руками, якого виразу надати обличчю, до яких слів удатися, щоб спробувати хоч трішечки залагодити провину. Важкі тоді були часи. Врешті промовив він. «Бажче, ніж зараз?» Логін пожував губу. «Ну, може й ні». «Гадаю, часи завжди важкі», сказав Дрижак крізь зціплені зуби. «Це не виправдання для хринових вчинків». «Правильно. Тому що я на коїв виправдань немає. Я цим не пишаюся. Не знаю, що ще можу сказати. Скажу тільки, що сподіваюся, що ти зможеш про це забути, і ми зможемо битися пліч-опліч». Буду з тобою чесним, відповів держак якимось натужним голосом, не наче силоковався не закричати, не заплакати, а може й не закричати і не заплакати одночасно. Важко просто взяти і забути про таке. Ти вбив мого брата, хоча обіцяв йому милосердя, відтяв йому руки й ноги та прибив його голову до замена бетода. Кісточки його пальців, які обхопили руків'я ножа, побіліли і затремтіли, а Логін зрозумів, Дрижак на силу стримується, щоб не вдарити його ножем у лице. Він не ставив цього дрижакові на карп, ані трохи. Після того мій батько вже ніколи не був такий, як колись. Він став геть порожній. Я багато років мріяв тебе вбити, криваве дев'ятко. Логін неспішно кивнув. Що ж, ти ніколи не будеш самотній у цій мрії. Тепер він помітив, що з протилежного боку багаття на нього теж дивляться холодно. Насуплені обличчя в тіні похмурі, в мерехтливому світлі. Він взагалі не знав цих людей, які були налякані до глибини душі, плакали образи на нього. Величезний страх і сила силенна образ. Людей, яким приємно було побачити його живим, Логін міг полічити на пальцях однієї руки. Навіть не маючи одного пальця. А це ж начебто ті, хто на його боці. Шукач мав рацію. Деяких ран краще не чіпати. Логін підвівся, відчуваючи, як йому поколіє плечі, і пішов назад, до початку багаття, де розмовляти було легше. Він не сумнівався, що Дрижак хоче його вбити так само сильно, як раніше, та це несподіванкою не було. Треба дивитися на речі реально, того, що він накоїв, не виправити жодними словами.